رحمان الرحیم په حکومت تدلیس د تدلیس حکم د علماو د ذ فن په نسنګ لري نو فرمای در تا وی اما تدلیس الاسناد فمکروه جدا هر چ په اسناد کی تدلیس دې نداخو بالکل مکروه ه زممه اکثر العلماء د دی مزمت ذکر کړل د اکثر علما او کان شعبته او امام شوبا من شدهم زممل له ډېر سخت د دې چې مزمت به د تدلیش کولو فقال فيه اقوالا د دې بارکه ډېر خبرې کړې غنا کواللی منها یو دای چې تدلیس اخل خپل کذب وایدا تدلیس په منځالی د سديده دروغ ودي اور چې تدلیس تسویید فوا شد کراحه تم منه اخذ الدین ازيات مکروحه حتا قال العراقي چې دا د امام دی هغه علم حدیث کې د دې قول ډېر معتبر دی وای انه قادح في من تعمد فعل سوچ قصدن تدليس التسويه کوي نو دا د عيب دار جوړي دا سره عيب دار او د په احادیثو کې بزویف ګڼل شي الاغراض الحامله <تو> على التدريس اغه اغراض حامله په <پا> تدريس اغه <أغراض حاملة> حوام <پا تدلیس> تدريس شيوخ ارچي تدريس شيوخ دي اخف من تدريس الاسناد نو کراهت ديس پک دي تدريس الاسناد نا لئن المدلس زك المدلس راوي لم يسقط احدا دغه څوک ساکت کړي نه ل وينما الكراهه ت کرهت بديلغه له په سبب تذبيع المروي عنه به سببي تزيع المروي چې دی کې کراحت دي ووجغلی د روای انبل کراحتو ب سببې تضیل مروي کراحت په سبب د ځای کولو د اغ چا د روایت کړی شوي دی ېطرریقې معرففتتی ي او د ګران کړي د معرفه ګران کړي د لار د معرفت د پوري ځنکي ځکه زید هغه هغه غیر مشهور نو ملي يا ابن فولا يا ابو سهيل يا فلاني ويلي او چې په کم نوم مشهور دي نو هغه نه وي وتختلف وتختلف الحال في كراهته مختلف کی حال ددی پا کراحت ددی کی بی حساب الغرز الحامل علیه پا سبب دا اغا غرز چی اغا حامل او باعث وی پا دو چی د دا د دا وجن دا تدلیس کوي پوشوئی پا دی اورا تزیع وی زایا کولو تا او توعیر وی یو شی مشکل کولو تا الأغراض الحاملة على التدريس وهي أغراض شيئا غاب باعث دي دي تدريس لتدريس لكي نديوه الأغراض الحاملة على تدريس الشيوخ أربعة دسلور دي وهي زعف الشيخ اے دادے چی کم شیخ استاز نه نکل که یا زویف او کونی ہی غیر سقا یا آغا غیر سقا نو دے آغا پٹول گواڑی او تأخر وفات الشیخ رستوال دا وفات دا شیخ دے بے سشارکتوالی وفی السماع منہ جماعتن جا او بعد حضرت طالب اے دا شیخ دا د شیخ د وفات رستواله چی پدیوري دوکي د دي طالب د حديث سره یو پوره جماعت شريك شي چی عقد دنه رستراغلي هپوشي د اخ وفااتې شخ د د شخ وفااترسکول غواړي په دی حیثیت چې شیک شي د طالب سره په اوریدو کې د دی شیخ نه یو جماعت جاو بعد د طالب چې راغلی دي پس د دی طلب کوونې نه درمه وجه د سی غرو نه شخ د شیخ کم عمرري ده بهیس یکوونه اس غه می راوي ان. چې درنا شوکري روایت کوي دا غره وړو کېنه نو دې پټاي چې دا هويا را دی ره دي کثرت الروایت یعنی شیخ ز شیخ نه روایت ډېر دي فلا یحب يحب الاكسارا نو دې نخو خي ډېر والي من ذکر اسم شيخه د ذکر کولو د نوم د شیخ ددن علا صورت واحده په یو صورت اوس دی پرګره کله شیخ نوم وو اوس نو سی کله د بلار نوم ولي کوریا ذکر کوي ا کله په اداسی لقب سره ذکر کوي چې هغه په معروف نه پس کو که ختم گزاره ها بای الاغراز الحامله والا تدلیس الاسناد خمسة وی اغراز حاملہ پا تدلیس دی اسناد پینزیدی وحیا توہیم علوی الاسناد آغا وهم دو علوی الاسناد اے من ناس ان اسناده عالید خلق لو وهم کرا چې سند عالی دي سند یا او علو او اسفل خفی نه کړي واسطي چې پیغمبر ته کمی دي د سند علو وي اچ ډيري دي د سند اسفل وي خپل سند اوچت سرګندې خلق او تدا باور وهم ور کوي چې د سند عالی دي فوات شیء من الحدیث ان شخین سامع امین هو کكثير وای فوت شوه د یو ش حدیث حث نه دغه شخ نه چې دې ډره وورییدري خوس یو ش د نه فوت شوي ناغې کې دی داسې تندیس راوللیږ د چې دام داورې دللی دی والله غ را د او اغه غرضونه دریلم بنی مذکوره فی تدریس شیوخ اغه په تدریس الاسناد کې دی پښه خبره باندې اغه دریلم بنی په دې کېم دی نو د ذکر کل او د دریو حواله درکا صلی الله تعالی علیه ال محمد علیه اگرانم اخترم عوردن کو تاصل شیخ القرآن سید امیر حسین باچہ سے وصول الحدیث اور دو دو تاستر پکراچے کی دو وحیدگل اسلامی لیتر سنٹر مسان چوک کے مانائی کی دو سرا او په خیبر پختنخواہ کې پنجانگیری کی دو مدینہ مجلس رپخواہ کے دو سامس رمیلائی کی زیرو دن سو تینٹیس